السلام علیکم کدرمنورې دن کو ستاسو قربانا زینت خان او نن موږ ستاسو لپاره راوړی دی یو نوی پروگرام چې نوم یې دی کلینیک دا پروگرام به د هر ګل پر وس پینځو بجو نه والي تر شپغو بجو پورې د پښتونخوا ریډیو اف ام 29.2 نه خپله نیغه نشر کړيږي د پروم کې به مونږه خبرې ات کو د ذهنی صحت هووالی سره اودي سره تړلی چې کمتون زی دي کمې مسلی دي خاصوګه به مونږه خبر اتری کو زمونګه د س ک چې کممې زانه زمونګه خودي میدي معشومانې چې کوې دي د هغوی هووالی سره د هغوی مسلو هووای سره اودي سره سره چې کم معشومان ديخوااستوګه زمونږه د ټولې هغوی د مسلو هووالی سره به مونږ خبرې اتری کوو د پروګم ک موږ سره به زمونږه یو او یو ډیره پوه ډاکټر ربيویچ اغه دې ځغني سيحت حوالی سره چې دې ډیر پوئلې لري او ستاسو د سوالونو ځوابونه به موږ ترکې نوم دې د اغه ډاکټر مها او اغه کلینیکل سایکالاجیست او تھراپيست دی تاسو بهر کلي وایو پروگرام کې ټانکیو علیکم علیکم خ په خیر خیریت را و صح چې تا بهی ی خپل پروګم کېقدرورتن کو تاسو هم کولی شي چې زمونګه د پروګرام کې مونږ سره برخواوالی او زمونګ پروراامم ک نخنی زمونږ سره چېاکر شاده د دینه تاسو بختتن هم لرلی شي تاسو ذهنت صحت حوای سره سسم تپوسونه وي ممسلی تاسو ته در پیخی وي سره تاسو تپوس کوی شي هغې لپاره زمونږ د سټیووز نخ پهې غ نمبر دی سفر نه سفر ور یو نه نه اردو کې به هم تاسو ته وویم 0919214199 د دې نه علاوه تاسو مونږ ته میسج هم کولای شئ چې غوښتل غوښتل ازویم چې اسانه طریقہ به میسج لپاره زمونږه چې کومه طریقہ دغه د چا سو ب کې ار ولیکي کې ار اغه نه په سپیس به ور کوي خپل نوم ولیکي خپل میسج ولیکي او هتا پینځه ات درې تبه راولې گئی یعنی 8583 تبه راولې گئی که د منور دون کو تاسوه دا هم د هوال سره تاته هم لګه معلومات در کوو چې د د پرورام ضرورتمونږ تولی محسوس شو صې جه دا چې موګ د غ پهوجبانې دا ډ ساټ که چې موږ داسې یو ذهن ص حت تال سره یو پرورام تاسو لپه راړو د هغې وجه دا ده چې پاکستان ایسوسی ایشن اف مینٹل ہیلتھ چې کوم ریپورت سیده تر مخه په پاکستان کې تقریبا سلویخ ابادي چې کوم ده اږي د زهني دباو او د ذهنی چکه مې ستونزي مسلی دي اږي سره مخ او په دې کې بیا زیات تر چې کوم مې زنانه دي اغه د زهني مسلو سره مخ دي اږي کې 72000000 شره چدي اغه د زنانه وده او چې کله خاص توګه باندې بیا مونږ د خیبر پختونخوا خبرو کوو ندی کې د نمبر شکم دی دا لکه 100م سیواشي او په کې بیا شپک سالوخ فیصد چې کوم سره زنانه زمغه خويند میندې دی نه اغهی زهنی دباو او زهنی چې کوم مسلې دی اغه سر مختی ولې د پسړو کې چې کوم د صرف پینسل لس فیصد نه رینه چي لکه اغه د زهنی سونسو سره مختی دی حوالی سره تاسو سره خبری اترې رواني وي او تاسو هم کولی شئ چې سکه سم هم تاسو ته درپیخي وي تاسو زمنګا استودیو سکاستې ملونی نه تاسو نه لریشي او زمنګا زو که تاسو یو پریس سره ریویو سیشن دی اغه ته بولر شو څنګه موخه ده او جی بالکل زوينه تاسو نه به هم پګلګډیر پختنی لروه ستودیو کلینیک کینن مونږ اوس ټیم شوه دي د پریس ریویو اغه کی تاسو ته دا ویل غواړم چې اخبارونو تر مخه خیبر خوا منټل هیلث اګټ پاس شوه دی 2018 کی او دا صبای اسمبلی په پنځه لسمی مئی کی پاس شو او دا اوس چې د پابندی کار هم شروع شوه دی د دې سره سره چې کوم خیبر پختونخوا منټل هیلث اتھارټي دا یو اداره ده هغه به هم استیبلش شي او د دې سره چې کوم سایکالوجिस्ट او دغه سہولتونه دي هغه په ټول گورنمنت شي کوم هسپتالونه دي هغه کې به دا سہولت ورکوړي شي د دې علاوه چې کوم کمیونټي بیسډ دي یعنی کوم ګراوند لیول باندې کوم زموږ کلی دي یا نور د سلری پرتی سم دي په هغه کې به هم د زهنی صحت حوالے سره مختلف سروسز ورکوړي شي یا تلیفون چې کوم داسې ډاکټرز دي، سایکالوجيستز دي، هغه سہولتونبه پروواید کړې شي ده. هغه نه علاوه چې سمره هم ستاسو د زهني صحت حوالے سره د علاج مالجی خرچه ده. اغه په د حکومت اړه د زما په خلک ټوله کې خبره ده. جی بالکل همدغه شانه خبره ده او حکومت د ډېر زیات سپورټ ورکړي منټل هیلث په باره کې او خلکو کې اویرنس لګياده پیدا کړي. بالکل د زما په خلک ټول نه خبره ده خو خاص توګه بې بیا زمونږ چې کوم خبر پښتونخوا حکومت ته اغه د دې لپاره 1.77 بلین چې کوم روپیه دي اغه مختص دي او په دې کې به برن سنټر او ټراوما سنټر یې جوړيږي. برن سنټر یعنی چې کوم داسې مریضانو چې اوس وزي خو دیمه د اغه دا علاج ملجید لپاره د تسهیلات نه اغه سہولتونه بمورکړی شي ورسره ټراوما سنټر یعنی زهنی صحه حوالی سره چې کوم دی دینه د اغه د حل لپاره ټراوما سنټر هم جوړی شي د دین علاوه صحه انصاف کارډونه چې دی دینه د اغه دریم فیس شروع شوه دی او د کی د خیبر پختور خواته کوم زمنګه آبادی دا اغه کی یو کم اویا فیصد خلکو تبه د سہولت شي کوم چې زم په خل ډیره لویه خبره ده جی بالکل دا ډیره لکه یوکم اویا فیصد د خلکو چکم زمنګ د معاشري دي اغي تبصيحت انصاف کارت ورکړی شي اغي دبد سهولت ورکړی شي نغی تب ډیر حد پورې چکم د صحت حواله سر مسلي د اوی د حل لپاره یا اغي ډیر خرچه به حکومت له اړخ نشي او پدې کې کومنګو ګورو نډم به فیس چکم د دیونه پ اغي کې صرف 20 فیصد د خلکو ته انصاف کارتونه ورکړی شي بیا دویم فیس کې یو 25 فیصد د خلکو ته ورکړی شي او اوس ته ټول چې څومره ډيستريکټس دي اغي کې د دغښو اغي کې اوس یوکم اویا دخلكته صحت انصاف کاربن اور کړې شوې جی محشا خپل پروگرام اړه تبرازو ټوله کې اول نن خو چې زموږ کم ټاپک دی یا زموږ چې کم مونږ موضوع تاګل د نن پروگرام لپاره هغه حواله سر بخبري تر لګيو کوچی زهني دباو چې کم دی نه زهني دباو حواله سره تاسو کې لګراته ویل چې سدي زهني دباو څنګه یو جی بالکل موږ نن چونکو پروگرام د زهني دباو او ډیپریشن په باره کې ده اګه ڈپریشن په اړه کې دا ڈپریشن نن تقریبا کوم د 80 پرسنټ خلک کوم د غيب ڈپریشن شکار دي اګه ریزنز کې د له شي ډیفرنت ریزنز کې د شي خلکو باندي اورس ډیپند کوي چې پچا باندي څنګه ریایکټ کوي اګه ارګه کوم د ډیپریشن کې انسان خپل ډیلی اکٹیویټیز کې کوم انټرېسټ وی هغه ختم شي هره انسان لیزی فیل کوي اپیټایټ و سره ډিস্টারب شي او کومه هغه روټین کې ډیلی اکٹیویټیز کوم وی انټرېسټ کی سٹڈی شو یا نور گیمز شو یا سوشل ایکٹیویٹیز شو اغه نه انسان سایه تشیقې پاره کې نیگیټیو تھاٹس راتلک شروع شي هر یو پوزٹیو شي اغه انسان ته نیگیټیو لګي چې وډا وډا خبر اورتا غټخ کاری او اغه په غوږ کې حکومت د لایف کې ا دیسټرمس کریټ کوي ایون ګیټر ا سمال خبره خطا سو والی فور زامپل جس تاسو ډیپریشن ډول پیشنټ ته وايي چې دلته نه پاسه اخوا کینا نو دا خبره مغه دی په ډیره غټه ویږي ځکه چې موږ غوړو ډیره امه خبره دا چې اکثره خلک وی کنا وي روزه پکله هر انسان چې ګړه کوي کنا یا لکه اغه صبر او داګه ګرده خوشحاله زبنگه په معاشره کې مسلې خلکو تړي زیاتی چې ګرمي دم رزیاتې یاده غي په واجب باندې خلکو تغوسه ورزیانه ام اغه ډیپریشن چې کومه تاسو له څنګه وي چې ته انسان چې کوم ډیلی روټین په دژون چې امروزه کم کارلی دي یعنی که یو انسان چېرته ټیوي کتل خوختي یا د هغه چرته ګځې دل چکر حل خوختي یا ډورتهې په ژون کې خوښ دي انټرنټ ف راغ زیات استعمال د هغه ټولو ژونهرو د انسان ه ب بلکل غ ااکټی چې کوم ډلی لاف مغا ته ان جو کوي غ نه فیک شي دوستانوڅه بهر ګ ی زړې مړ شوی دی بسله شي او خ یا وختې غصورور خفه غساور ته ورځ او مډ لو ټائم بس ورته مزه نه مزه ورته سکه ناراضي اور هر یوشیز ورته फेक لګي دنیا کی ریلټیز شکو می او ورته بالکل ریلټی پہچان دي ورته لګي نه صح خبر تری به زمونږ هم دغ شان روانې که درمونه کو تاسو هم کوی شي زمونږ سره برخواوالي پروګرام کې او زمونږ د تلفون نمبر دی سفر نه یو نه دو یو سور یو نه نهه کولی ش کې آرربولی کوئ او ات پن دریبانې به رالیږئ پروګرام دی زمونږه سټو کلینیک او خبر یاتن زمونږګه روانې دي ذهننی صحت او ذهننی صحت هووالي سره چې کمې تړلیتون ځ دي مسلی دي د غوی هووالي سره د پرورام کې دا وخت زمونږ سره یو اوریدونون هم راغلی ور جدهی سب اختن لری زمانگا ڈاکٹر مونگسرادا ڈاکٹر محاشا جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی سفی اللہ اور جای جنسیانا جی سفی اللہ سے کلی وائیو تاستقبل پرگرام کے سب اختن لری زمانگا ڈاکٹر نا جی جب کنا میڈیگل چودین سنوز مونگا پریسی چونکہ دسترڈی غطا مسلا دے مانسا پانچ اگنٹے سترڈی جو کم یا چکم دے باز دماغ میں کار نتای جانا نور صحیح جی نړی تاسو دا پختنل لري چې دا مسله به څنګه حل کیږي ها جی دا څو چې ډېر راځي تا غوړینو سر پنځه ګنټې نه زیات نه شم نو وجه څه ده تاسو ولې ستړي نشئ کولای تاسو ته ټینشن راځي تاسو ته غوسه راځي تاسو نه ولې نګی ګلګه څه وجه کوي دي چې پختنا څنګه جی په تناق دماغ نه پاتېږي د تاسو په جریان کې صحی یعنی د فوکس مسله د تاسو دا صحیح چللی تاسو یو ځل ته وې صحیح راځي ډیره زیاته مننه استاسو د پوښتنی او مونږ خپل ډاکټر مستاسو د دی سوال جواب تاسو وکړو چې هغه تاسو ته سجست کوي ٹھیک شوه ډیره مننه د دې پوښتنه ده د وې چې مونږ لکه زو د میډیکل سټډنټمه او د دې ماته مسله دا ده چې زو پینزو غنټوش پګو غنټونه زیاته سټډي نشم کولې زه یو خپل انټرست خپل فوکس لاس کمه ماته ته کې جوړ شي او زما ذهن بس بالکل کار پرې کوي نسو وجوهات کې دي چې لکه ولی د دې دا مسله چې بالکل دا دې سټډي باندې دا 5 2 6 اور دا کنټینوسټي چې سټډي کوي نو دا هره ورځ یا د هر ټایم دا دا چې سټډي کوي نو د پکار دا چې په ټایم تو ټایم لګ لګ ځان لا وقفه کوي خپل ځان د لګ ریفریش کوي بهر دی او ا یو یت ګر خپل ټاپک چې کوم بوکس ته راخستل لیدا بوکس وای او ان بوکس نه هټ کړو 5 منټ 10 منټ د بهارو زی لګري فرېشمنټ وکي بیا واپس راشي بیا سټډي سټارت کیږي څنګه موږ بو اکثر لګید ماتس یا د سټډنټانو ولیدل کېږي هغه یو ډېر زیات وخت بلګي او کار به وکوي کوو کوو نظر خبرد انسان ذهن د مشين خو نه ستړي شي بلګي هغه مې اس چرته یو سندر او ردايي به نور د سس کار دغه کو کنه هغه سره ولګي غځه ریفرېش وو جی بالکل دوه ډیپ اکټیویټیز کې نه انوال کېږي څنګه غبخي مس سٹڈی کوله صحیح خبره ده مونږ سره یو بل اوریدل چې مرغلي د ګورو چې څه لري تاسونا په خیر راغلی چې سو خبره کمی اسلام علیکم و علیکم سلام کم زینا فرمان الله خبره لري صحي ام دپریشن که ریته مسله څه دغه تا صورت لګ دا ویله څنګه چې منګلک ساتمکه خبره موکله چې د دنیا د هر سیزنې سره تور شوه کاروبار کومه کاپي سره کاروته نه سره څنګه چې سات ساتمکه خبره موکله چې د دنیا د هر سیزنې سره تور شوه د کاروبار ایمپريخه دی ښه او غوسه هم ورځي غوسه ولله وړو وړو سفره صحی او د خوب بغیر څه مسله ورداشته یعنی خوب صحیح دی کنا حقیقي حواله سره مسلي دی ورته خوب نو ورسي ورته ها تاسو ډاکټر ما حس ته پوښتنه لری نور ا جی بالکل زه تاسو نه دا ته پوسګړم چې د دې دا سیمپټم چې کوم دی د خوب نو ورزي او غوسه ورزي کار کوي ځنه لګي او د به دوه ټول ټایم او څو ټایم نه دی دا سیدا پرابلم دی ۳ مونس شوهدو د څه د درومشتو مخ کې د څه پکور کی یا دغه پکارو بار کی دغه څه ټریجيدي راغلی واهه مسله د کاروبار نظر شو کاروبار کې ځنه لګي جی ماښمه وافط سہی شو خليكم ٹھیک شو جی متاستری خبر جواب درکو من نه نه رو جی د کوم سیمپټمز بیان کړل دتا اگریشن د غوسه ورته راځي او تی موډي لوبي په خپل جوب کې پکار کې اکټیټیز کې د ځړنې لګي نو ډیفیینټلی دا د سیمپټمز دی ډیپریشن او 3 مونث نو ورته دي ډیپریشن کې زموږ څو سٹیجز دی مايل ٹو مايلڈ ماڈیریټ اور سیویر نو دچ کومدا د 10 سمټمز باندې نو دا مومایل ٹو مودریټ سمټمز کې چاو خاچي یعنی د دې د ډیپریشن کومنس کې د شرته ډیر کم دي او ډیر او ماایلډ کې واچوي او جی د دې علاج ممکن ده چې د ډیپریشن ا دټولو علاج ته دا نو اوسبدي تا کوم چې دا بنیر نو بیسیکلی کول نو خدي تا د پوسيبل وی پښور ته د وزټ کول شي ځمخه ډاکټران سکرټری سایکالوجست اویلیبل دي ګورنمنٹ هاسپټلز کې ایدر د حکومت د پرسنلی هم وزټ کول شي بنیر کې چرته فور سیکرٹریز یا سائیکالوجسٹ اور نور غنی لوا دادہ دادہ چې سوشواله خوصه هم مشوال د ماشوم ډایټ او شول موږ انسان چوکوم انسان لایف کې غټلو سوشی نیچرل ڈیزاسټر وشي مو هغه واپس نشور واستله خو چوکوم زمونږ لایف روټین یو روان وی اوی کې ڈسټرمنش راشي نو خپل پغی سکه اویرنس مو کې پیدا شي مو غی سکه ډیلینګ شو صحی یعنی خبرې په ساده وټکو وایو چې د دې ته اوس ضرورت ته دی د دی ژوند اړخ یو ځلې بیا راشي او هغه د ډیرو خلکو اند د کور ولدي سره امرسته کولې شي اغه دې په خبرو اترو باندې په کومه طریقې باندې او ټولې کلوې خبره چې کومې پوري فرمان رورس ته سخل رور په خپل په کې دا فیصله نه کړي چې زه د دې نه بر راوزم او زه چې د یو عام ژوند تخپل خلک یو ځلې بیا واپس رازم نه دا ډیره زیاته ګرانه ده او کې د مختلف سره د دې علاج کیږي شي دويانو او طریقه سره مګي او کنه صرف کاونسلینګ چورته مونږ وايي خبر او تر په ذریعہ باندې علاج ممکن دی بلکل دي میډیسن سره کوم ددي علاج کې د لشی دي کاونسلینګ سره کوم ددي شي زموږ څخه وي تھری بي سي بي تي کاگنيټیو بیهیویر تھراپی ورته وي اګه تھراپی سره کوم ددي علاج کې یو سینه تاسو مخکيو ویلو چې اټون لا امپورټنت شي ورته انسان خپل ځان ته او وی چیزه back to life راتل غواړي نو ځکه ته یور نو دا ډېر امپورټنت چا چې انسان خپل ځان کې خپل موټیویشن فیل کړي او خپل لایف طرف ته راتل غواړي نو بیا د میډیকেশন علاوه س کوم تھراپیز دي زموږ غوډې ډېر helpful وي او خاص توګه باندې کې کور ولا ډېر یو اهم کردار لوبولی شي هغه اغي اغي ته د احساس ورکي چې ستاسو د افغانستان یا تاسو د چې کوم تاسو کوم د ژوند د هری اوسیس نسله بد شوی دی دا سره زموږ ټول هم سره خفه کیږي نه ظاهر خبر اد چا اغي ته د احساس ورکړي شو اغي یو بیا تاسو په خپل ور سره کوشش وکئ خپل رور سره د تاسو هغه یو زلبیه د جونډ اڑخته واپس راتلی شي راوستي شي خبر دا خبردا چې کور کې بار بار دی هغه یوشي حکومت ترما د رشفه کوم حادثه وشو کور کې نو هغه دی بار بار حکومت دلته ریپیټ کوي د نه یا بار بار د ذکر دي یا په دې معشو مه حواله سره د خبریت اتری سوق نه کوي او هغه تصویر و غیره یا د سس دي ته نه خو لیکي کنه هغه چې یعنی هغه دوباره خبره نه راایه دي او ورته فرمان لري د خبره هم اکسیپټ کی چې په دایو ریلټي ور دا اوشول صحیح مونګه اگر رئیلټی نشو کوم د خپل ځان نشوخه کول مونګه د کول نه شو سکه دل هغه اوسې مشهوری د اغي نور څه علاج یا هل نشته نه خداد چې انسان خپل ژوند ته یو زلی بیا راشي او فرمان رورته سخه د دې ته ولې شي خلک نه ځوانان ځوانان په خیر دې د ژوند دې کې دا استونزه سي دګه ډاکټر ماحاتا چې کومه ما پښتنه ده اغي کې کلیک تاسو ماته دا وی چې خاص توګه باندې د زنانو حوالې سره کم قسم ني دباوي او اكي څو وجوهات کیدي شي لکه ځنانه حواله سره چې مونږه کله خبرې تدلونه ديري خبرې راشي اې کید خو اخې او د انګور جنګ جګړې مپ کې کید شي دا خوند د اړخنم چې تاسو سپورټ نوی یا غسیپ مرسته نوی پوجوان کې یا نور تاسو سمساله کې دي شي بیرز انا تا نور داسې پوجوان کې مختلف سړي چې راځي د ماشومان او حوالی سره غي زیات فکرمند دي وي یادونه نه کم کې سمساله اغه دی او دا غي سبوجوهات وی ا بیسیکلی حکومت د دی لایف د فیمل کې حکومت دپریشن چې راځي اغه زیات تر ایشوز چې حکومت د وی سوشل ایشوز وی صحیح یعنی زمونږ ټولنه کې زموږ کور کوهیدنهنا پرابلم مزیا تر زموږ خلکو زګم دا جابز نکون وی کور کې نا سویه سوق جاب کوي یغي کورم هاندل کوي فیمیلز دا وی اور جاب هم هاندل کوي نو دا همدې لایف کې یو ډিস্টারبنس کری دا وو ډېره خاصه خبره وکړه دا وځلګ بیا کومه چې واکې دا حقیقت خبره ده چې یخو زمنګ زنانه بيخي کار یا جاب یا نوکری نه کوي خې کور کې نا هم ټوله روز کې نا ستو چې دې فارغ وي او نه کوي چې دې دا مو داو دا پر... ویلو غي دا او نن راته اندروور داسې یو نن څه خو غي دا یو نن دا خبره شو او یا چې څوک نو کوي یعنی کله نه د معاشري غو طریقې کار ده سې دی چې خلک وایي کوي ناری نه او زنانه دواړه بده یو نو کوي نه ستړي راشي خپیم زنانه باندې د کور کار فرصت کړي شی او د کور کار هم کوي اغه معاشونه هم ور سره سمبالي جی بالکل معاشونه کوي کوروم او جی حس کې یا د کور نور سوشل ایشوز وی اهم باقی زہن کی بھی چوبیس گھنٹے سے اس بداوی اس بداکم اس بداکم اگر اکٹیویٹی سرکل سکومی دی کونٹینیو ساتی صحیح نو دا هم یو ریزن کی دلشی زمونگ پا فیمل کے صحیح دپریشن او نو سکوم دا زیادتر فیمل کے سکوم دا پریگنسی کے زمږه 80% فيميل سکوم دي هغه ډیورینګ دی پرګنانسی ډیپریشن شکار شي کله کې هورمونل چنجز کېږي او زنه نو هر وخت په ډیره زیاته غوسه ورزي معنی هغه خبره ده چې لکه پتا نه راته چې سمساله نشته خو بیا هم جګړه ته ځړکه کیږي نه اټ بیسیکلی هورمونل چنجز لګراشي پر پرګنانسی کې نو هم ډیپریشن کریټ لپاره بیا څه تھری کې کاری لګا علاج وغیرہ کنه علاج خو دې کو غره علاج هو ډیفیینټلی شتا ده او بیسیکلی موږ په فون باندې آنلاین پیشنټس موږ سره فیس تو فیس نو نو به تموغه شان علاج نو کو دې کې موږ طریقې کار ور تخیل شو چې تاسو دغه شانې طریقې کار وکي نو دا د ډیپریشن نه لک ساید تک دله شی صحیح فرست اف اول دا په جن انسان چې لکه ډیپریشن خبره اتنه برابر نه او د دن شي په خیر علی کوي موږ سره د کمزنه او کال لاړم بس کی دس کنیکټ شول دی جوړ کال کړ شو خیر چې تاسو بیا دبره کال کولې شي زمونږ د ټلیفون شميره دا سفر نه یو نه دوا یو سلور یو نه نه او تاسو اس ام اس هم کولې شي دا اغيله پر زمونږ چې کومه طریقې کار دی اغږ دي کی ار نومبولې کې میسج مو لګي اته پینز اته درې اته ورهولې کې موږ سره ډاکټر ماح او زهني صحت حوالے سره موږ خبریا طریقو زمونږ نن موضوع چې کومه دا اغږ دي زهني دباو جن هر انسان چې وی ټینشن را باندې جی بالکل هغه حوالے سره خبریا طریقو جی تاسو خبریا طریقوله او جی بالکل موږ خبرې کول چې څنګه د فی میل کې کوم سوشل کازز وی ډیپریشن والا معاشرتی مسلې معاشرتی مسلې چې کوم دي هورمونل چینجز چې کوم دي پرګننسی په وجه باندې کوم دي کوم دي اوی څه کوم څنګه ډیلینګ کولای شو صحیح اوی څه کوم فی میل موږ څنګه د ډیپریشن بهارو د ټیپس موږ څه کوي صحیح نوې پردادا چې د ټول لا بلې سګو د سوشل اکټیویټیز انسان بلایف کې ډېرې زوري ده یعنی اره زان د مصرف وکې زان د بزیسات خپل یو ګوز ته جوړ کی چې بده ورکوتي ګول نه دې سټپ وکړي چې بده غوړي دغه لری خبره وکړه جی په هراله سو خبر کمز نه السلام علیکم جی و سلام روخ خپل نمره ته وایي کمزنه کال خبره کوم د ګولیر چغارزی شهید او پورتنه هدا ورو دي چې زمونږه ما شمالو لاره وو په سکول کې حفيظه نارجيګانم او دا موږ خبره شو ته که نو باورونه بکلهږي او کار لپاره چې پازینو سوشيال ته کارت په څه لپاره چې پاسې نه سکی سوشيال کې لپاره نه پاسې ښه تاسو صحیح ده او باقي په سبق کې ځړنه لګی ته صدا وايي زه نه کومه خو یادېږي ورتنه خا هغه په فارنو باندې زیاتي صحیح وي پوهځد باندې دردونه ډېری ډاکټر مهاشاتا څه څه تاسو ته پوسللای تدينه ا د دې مشوم ايج زره ده د مشوم مو عمر څه دی رور د حومې دارخه باندې دی ټول سکاله عمر دی خا د سکول ته زی نو سکول کې پر کوم سويم کې سبق وایروره ا سکول سکول په وای مدرسه نه سويم کې دا خوښ یم ګورې شپګه مکی او څنګه ورته ورزی نه په اوسه د مااموري خبره اوسه ورزی په باندې خبره ورته اوسه ورزی صحیح ده او نو به مو به مشمن سره د خکې کنه په سکول کې د سيزان لزان لکینی یا نور د مشمن د سيزان لزان لوسیږي ها خو چې زه کومه مااموري خبره کې برداشت وکینې نور ثویږي خو مشمن سره له کلب په شوک کې خپغه شاله لوبکې یا کنه اميږه داسې سوس دیرو روقيږي زاسې درور مننه تاسو پوښتنی جواب تاسو ته د ډاکټر ماهيشا دی وی چې لکه مشهور څوس دغه دی او باکین اور څه کې خدای خو غوسه ورته ډیر زیاته ورزی او سټڈی کې زړه نه لګي کی او دغه سټڈی کې زړه نه لګي د پونځ چیز د مشهوران او کې زیاتره د غیر ماشومانو د کوم سټڈی هغه و پټرن هغه زیاتره د لپ ټاپ او ګیمز او موبایل موبایل یار مشهور مله موبایل جی او بلې په کې ننځ د کړې ټچ واله موبایل نیما مشومانو هغه طرف د اکټیویټیز لګیات طرف سټڈی طرفداری دهان لګا مشولو او سیکنډری چې مشوم سټڈی نه کوي نو هغه باندې زور او جبر دد کوي زبردستی دې پنه کوي صحیح یعنی مشوم باندې کو سین دي پکاره او هغه سو باندې په زور زبردسته باندې باندې نه کوي نو څه وکتا هغه چې څنګه تاسو کومه تند انداس خبره کوي هغه به ما انداز دا کوي صحیح یعنی ور سره په خت طریقه باندې او سيږي مشوم هم خت کوي او کانه په کور کې نور څه کوي دغه کې نماشم کومه خبرې زده کيه کوم ټولم فرست لرننګ سټیج کوم خپل کورنه اخلي بالکل کورنه سره کوم کې د پاره پاتې کیږي نو چې کورنه داده چې د کور کې چغې نه وه هله کور لکه ماحول نرم ساتي او ماشومان او تديغه خپل امينه ور کوي او اسټڈی طرف ته دیو تاګه کید نو اور گیمز عادی د پاره فزیکل اکټیویټیز زیات کی او نور د گیمز شو د موبایل لپټاپ دا لکه ره خبره تاسو ته به تاسو جواب میلو شوي جواک معشا مطابق دی ووي چې ماشوم باندې به با تاسو غصی به نه کوي د خپل کور ماول خاصو باندې دابل کې ډیره خبره چې تاسو ویل چې ماشومانه ته په کور کې خول ورکي چې څنګه تاسو ماول وکووغ به ماشوم د کوي که تاسو په کور کې غصی ويجنګ ګړي وي چېغی بده دویلی شي او بلتان ماشوم به هم غ شان لي اوغ هر سب دبل روان وخته ک پخل ټولو مرکې به اغ هم اغه تیک خپل جوونتی کور کې ماول هر ور ته وکړي شي نه معشوم هم بالکل دا خبره ماشومانو د پااره نه د کور ماحول چې سټوي خووی معشرران چې لک پیول نور کور ک جوړ کې نو دا چې ټول وررسه خوشحاله وي انډیپشن سکوم دا دهغا هم د کور موږ <مانحول> څه کوم دا ډېر زیات مین ریزن یو کېدل شي چکور کې هر ټیم باندې وړې وړې خبرې باندې جګړه کیږي شور کیږي ماشومان الله یا الله هازبند وایف پومنسی کی اورونو خوندو پومنسی امور او پلاور پومنسی اکثره داسې وي چې مشران مور او پلاور پومنسی کې جګړه کیږي شور کیږي غوسه کیږي نغې نه ماشومان هم افیکټیټ کیږي هغه بیهیویرز باندې امراضې سټډي باندې هغه هر یوشي ځای افیکټیټ او شاید زمنګ د معاشري یو مسله دا ده چې دلته اکثر چې خځه خاون په کې جنگ جګړه وي دغه یغې دي سوچ نه کوي چې دا مشومن مونږ تناستي د دې د جګړه ویني د دې دینه غلطه سره خلی د دې په ذهن باندې یو اثر ولې چې دا خو مشومن دي اقې خو کچه ذهن ورته مونږ ویلې شو چې وي یغې خو دغه خبره به دمر نه پويږي هغه دغه ویني چې زمونږ مور سره یو ځېګی زیاتی کیږي چرته یا زمونږ افلار سره چرته سره یو ځېګی یا سره جنگ جګړه روانه ده نه اقې سره هم په مشومنور ډېر بده سرپریز بده سرپېم پروزی یګینې له وسكوم هم کمېږي من هم ډسوب کېږي او نور یه پهست کې او فیکټ کېږي دا د چې کور مول خصتن په کار دهبلکل دیېر خبره ده او د هغ لاوت چې نور خلک کم ویلکه فر... منګچې څنګه خبرې وکړ چې یو کس ترته په کور کې ډیپریشن شو خو دې کې کوم مثال کو هغه مثال کو چې نه یا چرته الکوې یا جینې وي یا معشوم وي نو هغه کور ول چې نور کم خلک دینه هغه څنګه هغه سره مدد کول شي مرستې ور سره کول شي چې دغه ډیپریشن نه روباسي ډیپریشن ټول لیول ده پکا پته لګون پکا د چریتہ کسته ډیپریشن څخه پوهاجه باندې یعنی هغه خبره چې مونږه د هغه مرز لا چولې شو چې مونږ ته وجه پتا یې جی بالکل خبره ترې بره وای نه خجوړ او ریدل کې بیا رغه دې مونږ سره په خیره لې خبرې کوي کمزینا صادق خبره کوم بشاول جی صادق روښوبه بیلګړې سپوښتنه لري زمو احساسي کمپریو ماخه نو احساسي کمپریو ما نو ان شاء الله نووسه لکه مامه دي شان صحیح احساسه کمتري تاسو ته جي جي ستدي تمزړه نه لګي دلګونه پرې ستدي تاسو ته د څه دا اې څه کمري مازه دا ته بلچا مخ ته ما سو ګولې زمو ما پرېشر نه واه شته نو ما نه به تاسو نه خبره خبره نه بالکل صحیح خبره وتا سونه یې شوه نو اغه مقابلہ ماو اوس اوسو اغني شیخو لګه دا شکارې ماده نه سټډي دي او معمولې خبره وایم تاسو سره یعنی تاسو دا وایي چې کانفيډنس لېول کیسه تاسو مسله ده یعنی یو سټيج باندې یا لزېت خلکو په مخ کې خبري کوي نه تاسو ته مسله بوه او اوس شي کوم دې تاسو سټډي تزرنیکيږي او کو صدرزي بالکل تاسو ډاکټر ماه څه پښتنه لری نه جی دا زړه ټایم مو چې تاسو تاسو کومدادا مسله ده جی سمرا وا خوشرو ور چستا سوته دا مسله دا مسله ماته معلومات نو د کلاس کې مو زم کم دیوال اوس ایج یا او اوس یې تقریبا دا 3 کال او شو درن کال جالو سره صحیح او کومر مسله ور کومر دا انجینيرینګ دی تاسو انجینيرینګ سټوډنټ یا ټیک شو جی جی ڈاکٹر مها جی بالکل ته پوښښ کړو څه ګټه ایگریشن او و غصہ برت وړو خبر باندې اسټڈی ته کنسنټریشن د کی بیسیکلی کنسنټریشن د سیشز د ستوخه خو ځان د خپل مایند د خپل ریمائنډ چې دات یو ډوئنگ دیس ته لګی دغه کار کوي دا مثلا نن ډیرو خلکو ته دا خلک وایي چې اسټڈی کوم لکم ټوله فرسٹ تایم یو کال راغلو هغه مو چې ځل 5 تو 6 اور نو بیا نو موټور چمائن ورته ورکړو نو د دې په اړه وزدا ایڈوائس کوم چې تاسو اسټڈی وي نچتا سټډي کوي هر 10 15 منټس بعد خپل ځان ذهن کې د خبره ریپیټ کوي چې تاسو لږه یې سټډي کوي چن تاسو سټډي کوي او تاسو په ذهن کې داسې ځي چې تاسو چرته بهر یی شاپینګ کوي یا بهر دوستانو سره یې غب شپ لګوي ډیفیټنټلی تاسو کنسنټریشن وو بریک اپ کوي یا خپل طرف ته ځي یعنی تاسو خپل سوچ چې کم دی هغه به سټډي تاسو ته او خپل سوچ باندې وسان ته وو د خبره ریپیټ کوي چې لګي هم سټډي کوي بلکل او که دا سټډي مو نه کړنه فیل به شمه امان بالکل دغه جې بالکل څه کومپرمايز نشي کولای امه نه بالکل دا انجینرینګ سټډنټز نو دا سټډي دا ټایم دا زې ته دا نو دا چې دا ځان ته ځهین کې بار بار ریپیټ کوي چې بوکره وښلي چې اوس کې په وجہ سټډي کوم بار بار ځان ته ځهین واده تا زور ورغی ام د دې رور اکریشن حواله سره هم خبره کوو خو یو کال د مون سره ګورو چې د کوم سره السلام علیکم خبره کوم کاویګل دې خاجي ورسه پختنه لری ما یره لګی پندوش کان نومره او ضلع لګول دي ها او زه ما چې سره انتخاب باندې حناوالي او دا ایر نه به او ټکله خپرنه خپر خپي هه هه به دا ثقافت د او څنګه له مار ته خبر غالي زلاله باندې خبر کیږي چې څنګه توجه دا کله نه دی روره. دا څو پرمدینات است د مسالې؟ د دې داسې خاص وجه یا څه مسله تاسو ته پیښ شوی نه چاغي؟ په لار باندې یو وړوګه خلک سره حل شو کنه؟ ما هیڅ نه پلمم په وادي او دغه ترڅان نه لازم نه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 تاسو سوال جواب تاسو ته درکو دکشمحا ددی بوختنه د عدالت شي زمونږ ازمکو باندې سلنجره غلي واسه دا مسله راغلی و اغه نه پسته دی عمر 500 کال نه دی جی جی او دوی چې د تیر درو میشتو ناماتلکه غوسړې را زیات راځي اسلامي خفایې ریس کار کې هم سره نه لګي نه څوک هم जसे ډاکټر ته لارښوونه کوي څوک هم څوک هم کې دي شي جی بالکل زمکو مسله شوانه دا خو دی دی او جی مانی د پرابلم کریت کیږي د ډিস্টারبنس چوکم د پريپريشن زمکو مسله خو وداوي چې د څونه د مسلې وی پرابلمز وی هر خبره سره سهاله وی انسان غسر والی ځانتا یا خبره په نګټي وغه باندې اخلي نو خو د په آرام سره انسان کی نيچا سره مسله وی دسکس کوي موږ عم بندا انوال کوي تھرڈ پارټي انوال کوي سو پرابلم دا چرته نو شروع دا چرته کې قدم شي مې به چداڅه سوچ کوي هغه خپل انسان دا غنک یا خپل څه سوچ کوي غنوي مصلې خدا غشاندې ته خبره تاسو اوکړه چې بزائده دینه چې مونږه چې کمه مصلې پځوين کې دینه اغي ته کینو او پاغي باندې غصہ کو مونږ د خپل زړه خفق کو والو نه مونږ دغه حل ولټو جی دنیا کې د هرې مصلې وایي چې حل موجود شته کنه جی بالکل نه بزائده چې مونږ د خپل زړه خفق مونږ د اخلو مونږ د اخلو مونږ د ځان خراب جی بالکل زنم ول خراب وي بجائده دنا چې اغه هل پس یو ګرځي بعد هر چا په ژوند کې څه نه سمسالي خوښتا او پکار دا چې اغه ته د مونږه خپل زړه نه خفه کاوه دا او ډوې ډېره ضروری پختنه دا د ډاکټر ماحد شي تاسو هم ټلیفون ته چې مونږه راځین دي وي چې مونږ ته غوسه ډېره راځي زنم خبره علاج ده بالکل خبره د پر تاسو رازم خو مونږ ول دی والا کمپلیټ کو دا تاسو کوي چې زب 50 ایئر اول یم کوم تاسو ګور ډاکټر خو هي مونږ پېښور کې ماشاء الله ټوله ډاکټراندی دا خبر میډیکل کو سوری کیټیچ طرف تم دللی شی دا ایچ ایم سی دا د زموږ ګورنمنت هسپتالونه دی ټول دی خرخ ډاکټران اویلیبل دي نو دی الفټ ویزیټ کولای او پی ڈی یا سر ډاکټر کنسالت کولای شی میډیকেশন د پاره اورغه خبر زموږ د اکراشن دینه مخ کې څو راغللو تقریبا خلکو متعدد خبره ده مثلا مغصې لپاره به دوا یې هم چلاک غصا انسان ته رازی خدا چھتا پوزیٹیو مصبت طریقے سکا اخبری خبری اظہار ہوکا صحیح یو خبرت تاچھ نیگٹیو آخلے یو منفی انداز سکا تا غیمان دے غصا کئے چا خواہے اخبر خلق ویغ انگلیش کی وجہ سے یو اینڈ می اور می اینڈ یو یو مطلب رازی سکومه خبره په غوص کوې په شور کوي په ونا باې کوي او زهرو زبردستی کوي نه خ به دا انسان پاارام سره کېدي کې دل چې چې تا یهغو یو انسان خبره چې غټه کاري یا تا ته خخ کاري می ب چغېدي جه نه نووي بللي بلکل خلک کوی کنا نه چې تاسو چې خلکو سره په مینه خبرې کوي په خطرري کې سره خبرې کوي تاسو ته به جواب هم خ راي او چې تاسو غصه کوي دغه کوئ نه خبره د بل اړ نه جواب هم غې را ځ او داف لکه زمونږ د دین هووالی سرم چې کله خبره وکو پهینکې زمونږ مب چې کوم اسلام د پاهغې کې هم غصه حرام مکړی شوي دله هغیجه دا د چې کله په انسان غسک کې را شي دغه شيغ ټای ل ټم دپارهمونه داویل شوشي زهن کار پرک دی شا د نه بیا تاسو ګی ډم شي په کې بدر دم په کې ورشي ورسته به خلکو په غي باندې خفي زمادي کاست وليده شوې چې زم په کې کار د سګبری چې موږ د دیشي پریکټس شوه دا نادو صحی یعنی ممکن پردائش سره بدا ته ما نو ځان کې بالکل شروعه او ختمه کړی ختمه کړی دا مونږ وايي بجای د ديني چې صبر او کمزوري لګې دی ټیم کې لکه نم خاموش سره زو سوچ کم دی خبر سره او په خبرې کې سره دا خبره کوم مونږ په ځی کې چې شروعوږي څنګه د ویک انسان ته دواغه سره شي او چې دامی سونه خفا کړی نه چې زړه د زتون خفا کړو نه دا چې بدل واخلو چې ورته لګې چې چا سره لنګره واستیدا کنه نو خوله چې پوزېټیو طریقه سره په اړه کې سوچو کی او ته مسئلے حل روزي صحی دا ډیرخه خبره تاسو وکړه مونږ سره اوریدل کیږي دی ګور چې څوک د کمز نه سلام علیکم وعليکم چیرې ورسو خبره کوي کمز نه د خبرو پښور نه جې غلام حسین روړ خبره کوي پښور نه سپوختنه لري یی لږې ما د ټیټه کې مصاله را چلا تا روړ کومه ځهنی ا د به حواله وایس خبره یې تر روانه دي اغه حواله سره کیستاسو څه پښتني نه تاسو پښتنه لری لشي مونږ نه تاسو کولای شي د اړیل لپاره زمونږ د ټلیفون شمېره ده 09 یو نه دو یو سلور یو نه نه او تاسو مونږ ته میسدجو هم کولای شي د میسدجو لپاره زمونږ چکم طریقې کار دی هغه دی تاسو به کی ار ولیکي اغه سره تاسو د خپل نوم ولیکي او خپل پیغام ولیکي اته پینځه او اته تا و تاسو رولې حاجی خبرې اترې زموږ روانې وي د غوسی حواله سره چې دې سره وسنګ چلو دا خبره چې ټولې دنیا نن سبا په غوسه کې ده تر دې پورې چې تاسو په ګاډي کې روان یې خپل او چادر باندې غلط کراسوم کته مولا ګولو مخاله کړ په غوسه سره بالکل هر کوته وړه خبره باندې غوسه راځي چې اندغه شو چې ټرافیک یو په خاص رولز رېګولېشنز باندې روان و نو ولې وسوکو کې بالکل شاید که هر انسان د بل په اونه امني او خپل د غوسي او دا جگړی او دا ټولې مسلې وځه هلشي بلغه بجنی او بل خبر دا چې لکه څینو ځانته امپورټانس ورکړه داسې بل ته هم امپورټانس ورکوال پکار ده نو اکثره خلکو کدهو وچې ځانته سب خاص امپورټانس ورکړي او بل ته دوراغانه ورکړي نو غوږی چې هم خلک لک انفراټیټی کمپلیکس لک راشي پکی چې دا نو دا د چې دا ښه دا, دا دا په ختره بدلنل را و ډاکټر ما مثال په یو کور کې یو معشوم دی یا یو زنانه دا یا سوده سيدي اغه ته ډیپریشن دی اغه کور ولا بس څنګه اغه سره مرسته کوي یا اغه بس څنګه د اغي حل ساتي جی بالکل یو تاسو وحچ د کور ماحول به خسته بل داسه طریقہ کې دی شی خاص طور بس خلک څنګه خیال ساتي منګو ګورونه اغه ته کم کیسه مسلې وی زیاتره کور دی شی اغه زره نو دا مصلې چې د خاوند روزګار مشته خو اغه ته پاره باندې مزه له خوي شته شو نه جوړ شو اغم اغه ته پاره یو لوي ټنشن دی خوخه انګور مسلې کې دي انډر سره مسلې کې دي نو رداسه د ټولنې د مؤشری مسلې کې دي جی بالکل د سره تلګوایي جی تاسو بالکل له کوسشنو کولو چې د دې سره ډیلینګ مو د ډیپریشن سره څنګه کولای شو اټول نو ل اپا کارده چی پتو لگی دی دی دی پرشن کازیس دا. دنسان دیسترب دیستر بامن دی دا. ایدر دا فیلیر دا اکثر نن سبا معشومان او سکول سټوډنټس کې دا فل کې دن او دا کمپټېشن سکولونو کې را روان وی د دې څکم معشومان سبا ډیسټرب وي سټوډنټس په کومه چرته معشوم لکه په سکول کې امتحان کې فیل شې دا هغه سره معشومان ډېر چذړو غرزي خفف شي اګه ما تخفل ځنم یاد دې شي اکثر به د سیویج او چې جره رېزالت و دا په باندې بډې رېزالت ټینشن شوس دا دا کوم شي دا رېزالت او egzamin والا کوم دا 99% خل کو د ست ټول په بلد د پکار د چي وي ټنشن لګي ډیپریشن وځي ست دا ایدر یو ماشوم د کور کې هغه egzam کې هغه نمبر کم نه اخیښتي دښون یا نو مور پلار سكوم دي اپیرنټس د کور والانو چې هغه تا بار بار احساس د دوی چې طفل شوه طفل شوه او طفل شوه ست مارکس نه کوي د ډیر زیات نه شروع کی پیسې په بنکی ویټي وی ته بنره زي نه زي چې تاسو سټډي نه دا مو مور پلات سوچ کیږي دا مونږ زورهونه ورکو دي سره ماشوم مشومخه شخواغه اولته په ماشوم باندې غلط اثر پري باسي بالکل اخیغه ڈسکرج کو نه دا پکارغه دا کريج ورکون پکار دا بلکل پکار دا چې همت تاسو ورکي او مشومتا ورته وایي چې هرته به شي کته زلتا نمبرې کمی غلې یا پنځه کیم کی پیج بل زلخاریو کا بل زمنهتوں کا بل زربتا دین اخی ماکس ورته هم نه دا پکار چې تاسو فرینچ کوم داغه 700 800 کے مارکس وخره له یاته فلش ولی یغه په 1000 کرا غلی ته فلش ولی ایون کده کمپیریزن ورته هم مشوم دنه دا کومه پکار او د اور ته کرچ کومه پکار دا چې ته سټڈی کوه کده چې تان اکستنډ دینه او ښه مارکس راشي ایکسپرتیشن لیول د مشوم لیول ته ګوري ال او دویلپ کوي دا ورسره چې هم نه کوي او تاسو ورته وایي چې ته سټڈی کینسته په 1000 په مارکس راشي دا هم پوسيبل نه ده دغه چېږي هغه کوم سټڈی لیول دا اقرب مطابق ورته وي چې کوشش وکاو چې تا دوه کوشش وکړه چې تا دوه مخ مارکس راشي بالکل هغه ته دا شوټینل ورکون پکار چې فور شور تاسو 1000 پر مارکس راځي نو ایکسپیکټیشن لیول لکه دا چې موږ ایکسپیکټیشن خپل لیول نه هاي ساتو هم هم یو او کی دي شي او زنه نو مسلو حل بسنګای لکه مونږه هوځه پر ټوله نه کیو ګورو نه زنانه بیا لکه کم تبکه ګړن لې شي اغه کی سمسالي اور ایتن کې راغل دي مونږ سره خبرې کوي بره وای بخیر علي روښو خبرې کوي کوم زنه جی عبد الرحمک هغره ګاوم ګاډی سي دان په جی څه پښتنه جی ما په امه را هی او ما بسار کې دا سيده راغله نو کې وینه صحیح نه پاتې کېږي کنه او په دا اوقات دا څو سره شي په ما چې دې څه یو کوم علاج کړي دې ډېر او صحیح شو سم خپل څه لاړه د دې وا او جی بالکل دې د مرای کړي دا اورته دې وایي چې دا رګونو کې وینه نو بس کېږي نه زه کون غواړم چې دا یو خلو رو دلار شي ډاکټر سره कंसرډ کی خپل زوره د ایم آر آی رپورټس دي او نور فردر څه کوم انویسټیګیشنز کون پکار دي بلډ ټیسټ یا نور څه ټیسټس پکار وی نه هو دا ډاکټر کلینیک کې یا په هاسپټل کې په ودا خې طریقې سره ډیل شین سیټ اف چې موږ دوی کالز باندې فون باندې دا د دې په نشټه څه مسله رور لگا زیاته و دا ایم دا چرکه مې پوره تاسو تاسو مکمل هیستوري تاسو چې سمرمه او ریپورتونه دي اغه ډاکټر نهی کتلې نتاست ته دغه جواب یا دغه علاج مونږه د سند شخو دلې خبره طریقه بدایي چې تاسو جرته ډاکټر ته لړشي او اغه تاسو خپل ریپورت سخه یې نتاست ته په خپله طریقې سره جواب ملوشي خو خبره دې زمونږ راوړې د زنانه حوالې سره او زنانه په کورونه کې اکثریو خو یو کمزوري تبقه ګنل شي بل مچ سره تاسو هم ويل شي هر اړه نه یو زور نه اغه ته ملاويږي خو بان چې بیا که مې واده کړې زنانې دا دغه مختلف قسمه مسلې چې کومه نه واده کړې یغی مختلف قسمه مسلې نه چې کومه واده کړې زنانې دي دا اغه مسلو بسنګ حل کیږي سو په دغه خیال ساتي د چازي موارده یو بل اوري کې راغلې ده په خیر علي و علیکم سلام چې څو خبره کوي کمز جی بلکوت بالکود؟ جی بلکوت؟ جی بلکوت؟ جی بلکوت؟Бهして ave USC��شن teenage father продукفation Brothers wroteаниз reco Christ. shareholders in the video.早غربر نجیع راضي. ڈ 요�ی جی بلکوت ہیں؟ابس غیروج،ργي بلکوتyah؟apس روی مجاتینwo k meteriga ایسی و جی Thanrage هه حس visuals رعاش آمچند نجیع رضیم ینیع رضیم یع позволی vaccines. تم من الناراد یا حvioش راضی ر خPsانست ASU د دې د صحي او د ټولنیزو خدماتو د وزارت په لاندې د کانونو او د صحي خدماتو د دغه وزارت د اخو دغه وزارت نه ده د مارک او د دې ما په شکایت وایي چې د دې څېره څوار په ملي او محلي کچه د ټولنیزو او د دې اخلاقو په څیر اخلاقو په څیر هغه مسئله چې یا د دې سټراتیګیکه څانګې چې لا تا باندې ورته وړاندې کوي مطلب پازیټیو چینج چې د دې کې یو ور د ایم د لا ته او دې دې چې شي شروع کېږي بالکل د نن دی فانتونو راځي سحیش ورورستا سو ډیر خلې پیغام راکو او عمده پیغام بد دی زه یو ځل بیا ریپیټ کوم د هغه اوریدونکو لپاره چې چاته د دې आवाज لکم پلي یاداسې روړ د خبره ډیر خلې وکړي چې اکثره زمونږ دلته کې په معاشرکه یو ځنګ پټول نه کې مور پلار صرف عمده باندې نظر ویږي زموږ مشوم نمبر سمرا وږسته بجای نه دی چې اغه د مشوم په تربيت باندې لګ نظر واچي زمونږ د مشوم اخلاق څنګه روان یا د نور چې کومه تور طریقه ده ژوند موږ چې وایو کنه تاسو چې څنګه خبره او کړ چې مونږ پزان کې صبر لرله پری خینه دی بالکل مونږ په خپل بسوی چې مونږ ولې چاته صبر کو دا همدا خبر چې ماشومان ته د ورکړټوالې نه تاسو زده کړه ورکوي او هغه د سیزن 13 کې خپل ژوند کې چې مت صبر کول دي مت برداشت کول دي مت خطر کې سره انسان سره خبري کول دي خو اخلاق ساتل دي دا تاسو خپل ماشومان ته خایې د دینه چې تاسو په هغه کې بس دغه منډه جوړه کې چې الله نمبر یې غستل دي دا ډیره خبره دی او Uh, uh... Uh, دونیوی تعلیم سره سره اخلاقی تعلیم هم ډیر زیات ضروری ده چې اخلاقی خوي سباستاسو معصوم چا څنګه کېنی پاسین او په تدوي چې د ګرومنګ دوه نشوې ਵਿਚاره ته پتوی چې څو سدې خبر اسینګ کېدلې شي چې څنګه کوټنه بیٹھنا سینګ کېدلې شي او پرابلم سره څنګه ډیل کولې شي صحیح یعنی د مسلو د حل اړخ ته خبرې تر نن سبا ګډېره خلې په دې پرګرام کې ډاکټر مها ستا سدېره زیات مننه چې تاسو موږ نن را کو خپل کې متی وخت نا او زمنګ اورېدون کو ته مو ډېر خسته خسته یوزلی بیا په خبر لګون ته کې تاسو ته جنن پروگرام کې مونږ کوم خبر یو کړی د اغي حوالی سر بل کونته کې وایم چې ضروری خبره یو خو پکې دا وشو چې موږ ته پکړد چې مونږ بجای د دینه چې غوسی او دغه سیزن ته سوچ کوو مونږ ولی کوشش نه کوو چې موږ ځان کې لګ برداشت او لګ صبر راولو بل خبره چې په ژوند کې چاته داسې سمسالي راپیږم شوې یا ژوند کې اغي تسلیه ټریجيدي په اغي سره په ژوند کې وشو پکړد چې اغه ټیک تهيري گنار د ویل ډیر آسان وی پچا باندې تیریږي دا ډیره ګران خبره ده خو بیا هم چې د الله رضا کې خپل رضا او ساتي او تاسو چې دی هغه خبره د هیرو لو کوشش وکي او د ژوند ته یو ځای بیا درتل کوشش وکي ډاکټر محسن بالکل جی بالکل تاسو ډیره خبره کړلم چې د بکارې چې مونږ ريئلټي اکسیپټرو چې په حقیقت کې ست دي نو هغه هڅه هم دیوږه کینستر کې نشو پټول هغه نه ځان نشو سایډ د کول بالکل بجای دا چې هغه استراتيجي پوه چې مونږ مونږ نور ژوند شي نور ژوند چې کوم ژوند تاسو غیر چا پیرس تاسو رونه پېل بالکل تاسو پرزمونږه رونه خاله ل د کږي نو دا چې هغې کې چې صبر کوون پکار کار ده اصلانانه د خمت نه هر کوون پکار او او داسهکه ډیل کوونو طریقه را پکار په کار دديبل ممس مس هر پکور کارور ک یو خوشحال جون به تاسوته وړو که ترهې ک را روان پروګم به زمنګه همدغه ډپشن او چې کمم ذینې د دی یا کمی مسلي دي دا په وانانو او پیغلو کې څنګه تون لري او ددي ساحل کېدي شي هغې هووالی سره روان پروګم وي اودغه دګول په پر 15 چې نه هی رولی مای رووي او انشاءالله بیا به تاسو سره راستوي متاسو طب به زمونږ د اړخ نه حاضیر وخت به الله پامان.